Velkommen til podcasten Fabrikken. Mit navn er Lars Horspil. Over for mig, der sidder han. Han smiler. Det er sommer. Det er dejligt i København. Eske velkommen her til, til hovedkontoret. Ja, tak. Vi er kommet ind på Farvegade, og i dagens anledning har vi jo, som navnet antyder på gaden, taget en god lille blanding rød saft med ind <laughs> i lokalet. Lille elixir, som jeg kalder det. En undervurderet drik, Arh, stadig. Det er altså, jeg er, så varm jeg er, kold med uden brus. Den kan, kan det hele. Er en kæmpe hund for rød blandet saft. Sådan det. Øhm, ikke sponsoreret. Ikke sponsoreret overhovedet, faktisk. Nej. Øh, hvilket er en fejl. Øh, dagens episode, der har vi øh, den gode næste har timer med. med igen. Han var med for et par år siden. I var I Beograd øh, ja. Det var øh, vores... Ah, det var ikke min første gang i Beavergrad. Det, var, det min var min første gang, første gang i Beavergrad med et arbejdsmæssigt formål af, af en eller anden der vi var nede og optaget med timer fra team. Øh, Nels, han har også øh, op til flere andre forretninger i dag. Og ja, en er på at sige, er stukket fuldstændig af. Øh, så det skal vi høre om, for det ja, det er god forretning efterhånden. Det går godt. Aige, det må man bare sige. Så øh, vi skal have en update fra timer fra Timmer og, og hele verdensherredømmet Og de forskellige forretninger Ja Vi det. kan sige kort At vi kommer til at gå i dybden Med alle, for, alle forretningerne ja. En lille smule Men specifikt den hvor Man må sige at Timmer han har ramt Det nogen vil kalde effekten. Ja Han ser eksplosiv vækst og han har fat i markedet, og vi normalt ikke har berørt så meget Nej, det må man sige For wow. satan, han har gang ind Altså, vi snakker millioner users Så det kan I godt ja, glæde jer og til også Og også kroner Og det er på, på bund Ja, det er på bund Så det kan I godt glæde jer til Så med det, så tror jeg bare, vi skal sætte, uh, sætte gang i dagens episode Det synes jeg nu skal, vi jo, uh, nu skal vi lige skrue tiden lidt tilbage Fordi vi optog en podcast, Niels FØR Corona? Ja, men hvor ah. var, var, var det? I Beograd? sådan. lige inden. det var ikke lige inden. Det var kommet i Asien ja. på det tidspunkt. Det var sådan lidt på vej til Europa. Det fra den anden til den 4. marts 2020. Ja. Og så fra jeg ja. kommer tilbage til Barcelona efter den tur til Beograd, så, så lukkede det hele. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Du bøvlede med de fly der. Så det er, det er, hvad er det, fire år, fire år siden? Ja. Det var, det var der, jeg fik stjålet min airpot, til at jeg ringer i stedet med hotellet. Ja, selvfølgelig. Det mener du. <laughs> der var lange fingre. Ja, og mit ur. Røg det også? Det røg jeg også. Men det var da en meget god tur, siden. I havde. Det var en rigtig god tid. tur. Det var og en Og jeg er også kommet ud. til Beograd mange gange siden. Du har boet der? Ja, det er du. Også det? Du er, blevet, du er værks blevet Bevegrads ældsrber. Ja, jeg er blevet halsærber, men det er... Ikke lige så meget som ham min ved siden Djokovic. Han er jo også Mikkel Løssen Ja, jamen, han, er, han går godt hjem ind i, i Serbiens land. Men det er fedt, at ø, vi kan lave en optagelse igen. Sidst talte vi jo meget omkring ø, TeamCubate, som vi også bruger. Og det ø, tænker jeg, at vi også lige skal vende igen, lige få en opdatering på, hvad sker der der. Men der er også nogle andre forretninger. Jeg tror også, at øh, dengang øh, var Becky Works også en ting, ja. og I var gået i gang med det i hvert fald. Ej, ja, det var de sad ja, på, det. Var de det. fyldte jo det næsten halvdelen af kontoret. Altså, det var lidt sådan været okay. ind i hinanden kontormæssigt på det tidspunkt, ja. men så øh, er den jo stukket lidt af også, kan man ja. sige. Og du havde også Openodo på det tidspunkt. Ja men var ikke en forretning, der trak særlig meget tid eller opmærksomhed som sådan? Nej, altså ikke lige på det tidspunkt. Der, jeg tror, at det faktisk var, var i afslutningen af 19, hvor jeg begyndte med at prioritere den en smule, faktisk. Ja, så og, det, og så bliver det, det sådan noget i... Det i foråret 2020, der begynder ja. at ske noget på den, fordi jeg kan huske, at vi sad ude på Svanevej, så kom du rendende ud i, i det i de bløde stole og fortalte om, at nu ja, jeg, du begyndte jeg, jeg, jeg at knække jeg det her Uniteconomics ja. og ja. Hvor øh, lang tid så det havde du været i gang med Opinodo? Kan du også lige give en intro til, til lytterne på, hvad Opinodo er? Ja, ja, lige det kan forklare godt. de forskellige forretninger, du har. Bim, bam, bum. Jo. Ja, men, Opinodo var faktisk den første virksomhed, jeg gik i gang med overhovedet, og det er jo egentlig, så startede den jo som en, en, en affiliate faktisk, og det er den jo stadigvæk mm. i sin øh, essens. Og, en affiliate-forretning på en affi bad, med bad. En, Ja, men, men det startede med, at, at jeg, jeg lavede en, en aftale med et, et, et, et, et bureau, der ligesom aggregerer øhm, indhold fra de forskellige markedsundersøgelsesvirksomheder, som Gallup og den slags. Mm. Øhm, og de øh, ledte led hele tiden efter brugere, og der kunne man få penge for hver gang, at de svarede. Ja. Det var sådan set det, der var indgangsvinkelen på det tidspunkt der i den her affiliate-struktur. Så jeg, som gammel journalist, så kunne jeg jo nok finde ud af at lave nogle annoncer og lidt forskelligt andet. Mm. Og så øh, begyndte det sådan med at trille lige så stille. Og det trillede meget stille og roligt øh, i, i nogle år dengang. Men så, øh, så jeg tror, det, det, der er vi helt tilbage i, øh, i 16. Der startede vi med at bygge en, øh, en platform til at gøre det lidt mere, lidt mere lækkert. Ja, lettere at, at integrere op til dem, der skulle købe det, faktisk. Så vi, kunne, så vi kunne integrere ind med flere og forskellige Og når du siger dem, der skal købe det, hvad er det? Er det så virksomheden, der betaler for, at ja. de finder brugerne ja, til at svare på det? dybest set det. Øh, sådan så vi lettere kunne finde ud af, jamen, hvor skal vi sende brugerne hen, når mm. vi får en bruger ind? Jamen, jamen, hvad skal vi invitere den bruger til? Hvordan øh, afløner vi den bruger, hvis det er for at have lavet et svar øh, på noget? Og, og så videre. Ja, og hvordan så man... Så so basically... Der er nogle service, ja. det kan være for Gallup, og det kan være for alle mulige ja, andre det kan være for alle mulige. brands, der skal lave noget markedsundersøgelse, ja. i hvilke sko vil folk købe, eller whatever, kan jeg forestille mig. Sådan noget lignende. Øhm, så skal du købe nogle, eller de, de virksomheder, der skal have svaret på det her, de betaler et eller andet for at få en besvarelse. Præcis. Så skal du så købe annoncer, eller generere trafik, generere brugere, ja. billigere end du... Altså, du ja, skal kunne tid, generere svar billigere, end, ja. end du betaler, eller, eller de betaler dig. Ja, præcis. Man skal forstå en lille smule matematik i forhold til det, fordi det er jo noget med, at man skal jo kunne vurdere jamen, i et givet land, lad os sige Sverige, øh, hvor, hvor mange svar vi en bruger tage over tid, og, og hvad, er, hvad er det frafaldet, eller churn, øh, ja. og, og hvad er ens øh, konverterings pris og så videre til at begynde med, så der er ligesom de her forskellige elementer, man skal forstå omkring det. Ja, og okay, så, også, at så den samme bruger ender med at lave ja. en del undersøgelser. Det vil sige, ja, det er ikke, du kan godt betale mere for at få brugerne i første omgang End den første undersøgelse. Det og så kan det jo være, at det er en pris, der er vidt forskellig fra land til land. For eksempel så i dag der kører vi jo rigtig meget i i Afrika og Hvad kan man sige Asien og så Ja. Og det er en helt anden pris. Men det er også et andet afkast, der ligger i det, så typisk hænger de to ting sammen. Mm. Øhm, men, men der kan godt være en rigtig god forretning i det også, som jeg overset rigtig mange. Så øh, så det er jo så hvad betaler man i grovtræk som virksomhed? Så siger man, at jeg vil gerne have 1000 besvarelser på den her Hvilket land tænker du? Hvis det er for eksempel så, så, så siger vi bare, e -land. Øh, hvis vi skal have et Iland e land vs. Danmarkers stil er. Øh, jamen, der, der kan være flere gange forskel. Ikke? Altså det, det, det, det kan være måske det, 10 kroner, kan man sige for, for, for den, den samme længde og sværhedsgrad i et land i Sverige, som vi vil få, og så kan det være, at det er kun få kroner, en krone eller to kroner, der lander den stil i, i andre lande. Men okay. det kan sagtens være en fin forretning også de, de andre ting. Okay. Og, så, og er kravet så at vi skal have x antal besvarelser før de betaler, eller er det mere bare sådan, lad os, lad os ja, den ud, og så, så betaler vi bare Hvis svaret er godkendt, ligesom, og der er behov for det, så typisk, så, hvis der er nogen, der laver undersøgelser, de, de skal typisk samle en, en masse svar ind til no, i nogle forskellige sådan, grupper. Lad os sige, at de skal have tusind svar, for eksempel. Ikke? Mm. Så skal de have så så mange, der er i den aldersgruppe, og, og måske også noget i forhold til geografi og alt muligt andet. Så når den, den gruppe er fyldt op, så er det ligesom lukket for den gruppe. På, det, på en eller anden måde, så hvis det var, at vi sender flere brugere ind, der tilhører den gruppe, så bliver de afvist. Mm. Okay. Så, så, så det er ligesom med at fylde de her slots op på en eller anden måde. Mm. Det er også derfor, vi har behov for at kunne integrere direkte ind med de, med de forskellige selskaber, sådan så vi kan se, hvilke slots er åbne, og sende brugere hen til, og hvornår er de, er de lukket. Mm. Fordi at så vil det bare være spildt trafik, så, så at sige, når vi sender det videre. Mm. Okay. Så I har en hel masse brugere i jeres database, ja. så basically, så har I en, en, en, en motor et system internt hos jer som så pigger en user en masse opgaver og så siger den der opgave skal ud til den her den skal ud til den her den skal ud til den her og så videre og så får de basically bare en mail og forhåbentlig gider de åbne den mail og besvarer. Præcis. Ja. Og det er ikke sikkert at de gør det, men det gør de. Jo, det gør X de. gang. Det gør de sådan relativt okay. øh, for i hvert fald. Okay. Og det, det er jo selvfølgelig noget, vi prøver at blive dygtigere og dygtigere til, hvordan kommunikerer vi en til en. Øh, så vi har også investeret relativt meget på det seneste i at, at lave systemer til at kunne en til en kommunikere meget bedre med, med brugerbasen. Fordi mm. vi kan bare se, at det giver virkelig en gigantisk effekt i, i trafik, men også relevans af trafikken, jo mere vi kan, vi kan bygge det system ud. Jeg, jeg, vi sad og talte op, hvor mange 100 automatiseringer, vi har lavet øh, sådan i, i hele vores øh, e-mail- og push-flows. Mm. Så det, det, er, det, er, det er crazy, men det er også fordi, at vi kører jo kampagner i ja, 140 lande, tror jeg nu. Øh, Puh, eller sådan noget. Og det vil sige, at vi får jo hver dag måske ja, på, den, på den gode side 100.000 nye brugere hver dag. Hva? Ja, hver dag om dagen. Om dagen. 100.000 bruger. Ja, globalt. Men altså, altså, men dem er jo i. Ja, det er mange. Du har fyldt Aarhus på tre dage. Ja. Fire ja. måske. Fire. Ej, det ved jeg ikke. Yeah. Det, det, det var er jo ikke helt vildt. Men det, det, det er sammen mange mennesker. Ja, jo, men du må tænke på, at det er, jo, De det er jo relativt mange, der, der sådan... Øh, øh, Kæft, der må over et på dem vi, også. Vi, vi, vi, ja, men, men, men der er også mange, der signer op i lande, hvor der måske ikke er sådan super mange muligheder. Men, og, og det Lad os sige, Nigeria eller, eller Pakistan for eksempel, ikke? Mm. Øhm, men, men... Og hvordan, fang, altså, hvordan kommer de fleste brugere ind af det display at de ser på Facebook et, eller andet tjene penge på ja. og, og besvare spørgsskemaer, eller... Jamen, altså, altså, vi kører klart flest ind på, på betalt uh, trafikkilder. Så vi har, vi har på en, de fleste dage, uh, har vi jo måske plus en, en halv million klik, vi køber, ikke? Så, Der bliver brugt nogle annoncekroner, så. Du er god kunde. Ja, men altså, det er jo billigt klik med nogle af dem, ikke? Nogle er gange sidder nogle man jo penge. sammenligner med, at, at, at, at jamen, et klik i USA inden for, for visse segmenter, inden for det her, det kunne jo let løbe op i... 3-4-5 dollars. Måske, ikke? Hvis man, hvis man er, ikke, ikke ved, hvad man gør i hvert fald. Ja. Så... Og, det, det er jo bare noget andet, hvis du hvis du er i, i alle mulige markeder og også, også kan lave en case i i for eksempel Uganda eller, eller mm. andre, alle mulige steder. Ja. Hvad skriver I så på, på engelsk eller sprog, eller hvad fanden? Jamen vi skriver på det sprog, der bliver talt i det land. Hvem, så, hvem, hvem skriver det? Google Translate typisk. Okay. vi til at starte med? Vi, vi har lavet sådan et system, fordi at man har hvis vi laver en ny kampagne, fordi hvis man skal oversætte til et andet sprog, der er, sådan, der, der, der er til at, nogenlunde er til at have med at gøre og Så hvis vi skriver omkring 6. klasses niveau, og så bruger sådan, der er sådan en tool, der hedder Hemingway-app, som man kan smide sin tekster ind i, så kan den så understrege, hvis man, der, man gør det for besværligt. For så kan, kan Google oversætte det mere eller mindre præcist, faktisk uden fejl. Og hvis der er en fejl, så skal folk nok gøre os opmærksomme på det, så får vi lige rettet det øh, til et eller andet sprog. Ikke? Men det går, bare, at vi har, vi, det, det går enormt hurtigt med at lave kampagner, fordi vi ikke skal sidde og vente så lang tid på oversætter. Det var faktisk noget, der var mest irriterende tidligere. Mm. En af så det gik så sindssygt langsomt i starten, det var, at vi havde en, en oversætter. Så havde vi en eller anden oversætter i Finland eller et eller andet, der så var hun på ferie i to uger, så kunne ikke finde en ny og alt muligt. Mm. Og ellers så kunne man ind i sådan en one-hour translation og osv., det blev også bare sådan lidt mærkeligt dyrt på en eller anden måde. Mm. Så, så når man laver meget hele tiden, så tænker so, so, so, so vi bare, jamen i stedet for kan man bare gøre det mere simpelt sprog, så konverterer det langt bedre for det første. Og så for det andet, så kan du jo oversætte det. Så det, det er, jeg, jeg, jeg tror til SEO... Det er win-win. Ja, det er win-win. Så det, det har ligesom været, det har virket rigtig godt for os, kan man sige. Okay. Ja. Og er det så... Hvad, hvad så hvis I har, altså hvis I får 100.000 brugere bare på en given dag, ja. så sender I jo ikke noget ud til dem nødvendigvis med det samme, eller hvad? Eller er det ligesom målet, og så har I nogle virksomheder, som så siger, vi skal have brugere fra Uganda? Jo, altså, for altså vi, øh, vi, vi sender til dem så hurtigt som muligt. Så inden for 15 minutter skal de gerne have en mail. Øh. Med den første survey? Ja, eller i hvert fald med det første, den første handling, de kan gøre. Så mm. nogle gange skal det godt være, at det ikke er en survey. Det kan være, at det er noget andet, noget inspirationsindhold, eller et eller andet andet, hvor man kan sådan se. Øh, altså typisk så kan vi jo også spore os lidt ind på, at vores brugere de, de, de, de har måske en hensigt til, hvad ved jeg, øh, at tjene eller spare penge, eller et eller andet den stil. Mm. Og så kan man jo også godt lave noget inspirationsindhold, man kan skyde afsted til dem, som, som måske også kan være være baseret på, på en annoncemodel eller et eller andet andet som, som forretningsmodel, som kan fungere rigtig godt oveni ja, som giver noget i den anden ende også ja, altså sådan jeg tror, at hvis man kan tale ind i det og forstå at ens bruger rigtig godt i forhold til hvad er det, der ligger bag ved at de har kommenteret så selvom man ikke kan levere på det lige med det samme, så kan det jo godt være at du kan sætte nogle ting op som er mere sådan informationsindhold eller hvad hedder det, informationsprodukter ja som jeg tror egentlig, at næsten alle virksomheder kan få gavn af. Mm. Øh. Og så venter de ellers bare på at blive lukket ind i sådan en... Uh... Og hvordan, ja, så bliver de kontaktet direkte. Ja. Det, det er jo sådan rent maskinelt næsten, ikke? fordi ja. at, at det er jo, når der er uh, og hvordan, og... Hvordan, hvordan bliver flere millioner brugere aflønnet for deres... Det må være en kæmpe input. Ja. Vi snakkede lidt om det i går, det med lønsystemer, her. Ja, altså vi, øh, vi har jo vores eget øh, team ansat til at lave betalinger også. Øh, så det, vi, vi, har, vi bruger jo nogle forskellige tools som PayPal og nogle, en stribe forskellige andre. Der er nogle lande, der, hvor PayPal ikke dur, for eksempel i Tyrkiet og mm. sådan nogle steder, øh, Så der har vi nogle andre tools, vi bruger der. Øh, og så Men, øh, Er det typisk kontantaflønninger, så skal de selv indberette til, hvad end skattemønthed ja, måtte være ja, et givet ja, land? Ja, præcis. Så? I de fleste lande der falder det under en bit paketelle grænse. Men altså jo, okay. så det er jo typisk sådan noget i retning af 10 dollar eller sådan noget stil, man får udbetalt per... Så man har måske en udbetalingsgrænse, der ligger på 10 dollar eller sådan noget. Stil. Ja, så du laver ligesom en, ja. et, en række ting, før du får den udbetalt. Præcis. Så typisk så vil du altid have... Men hvor meget ja. får en bruger for at svare på noget? De får næsten ingenting. Hvis du får 10 kroner i det ene land... Jamen, typisk så vil de... Så vil de jo ikke få de alle 10 kroner vel. Nej. Men, men det sjove er jo, at der er også en, en og det, det, det er egentlig ret det, det er et super spændende område faktisk, fordi i det hele det her med, med en wallet-tankegang, fordi egentlig så har vi jo vores egen wallet, mm. der, når, når, når nogen tjener, lad os sige, x antal kroner eller euro eller hvad end det er, så er der også bare nogen brugere, der så godt død i det undervejs. Mm. Så har de jo opsparet nogle penge. ja. Som de så ikke får udbetalt. Ja, efter 6 måneders inaktivitet, så har vi jo egentlig ret til at, at, at sige, jamen at nu vojder vi den her konto her på grund af inaktivitet osv., og så videre, datasikkerhed og alt muligt andet. Så, så, så bliver de penge jo, så de, de forsvinder jo sådan set. I hvert fald fra balancen. Så man kan sige, at 40% af pengene... er ja, Ikke for din balance. Nej, nej. Men man kan sige, at 40%, 40 af pengene er noget i den stil her. Okay, de, det er så meget. De ja, det er det faktisk. Så meget. Altså, du du kan jo ligesom, og det er jo det er jo noget af det men ja, det er jo har, så også en del af regne ikke i forhold til ja, der, hvor meget man, Hvor meget kan man betale folk men det handler også om hvor mange ender ikke med at få det udbetalt der. Ja, præcis. Så altså, er det jo noget med at have sådan en noget fair som vi typisk lægger omkring de der 10 dollar, 10 euro eller sådan et eller andet stil. Mm. Andre har det måske på 15 eller 20, hvis de er lidt mere sådan Kriske. Ja, men det er bare... Det er ja, det jo. Det er, det, men, men jo mere man spekulerer i den her wallet-tankegang, altså den, den er super spændende, og, og det er også den måde, som øh, man kan gambling-branchen er jo også øh, stor på det her med at give 1000 kroner, eller sådan så og alt muligt andet. Mm. Og hvis det er, at du, at du ikke lever op til 17.000 krav nærmest omkring, hvor mange gange du skal spille osv., det er så ind for 60 dage de penge væk fra din konto igen, ikke? Så det er, det er jo, og så er det jo ligesom enden, ikke? Med, mm, ja. Så det er, jo, det er jo selvfølgelig bare et værktøj til at, til at få folk i gang, ikke? Ja. Okay. Kan du prøve at sætte, uh, sætte lidt tanker på, hvad, hvad, hvad delen er det, der er sket? Fordi nu sidder jeg jo med, med systemet her, så kan du godt se, at det, det, der sker et eller andet, uh, Første regnskab udgiver I 2013. Ja. Uh, minus 72.000 kroner. Ja. Øh, og så kan jeg faktisk slet ikke Jeg kan nærmest ikke læse forskellen På brugsfortjeneste og resultat før Skat i, i, en, i en lang række år Fordi det ligger På så lavt kontra Hvor det ligger for 2022 ja, ja, ja. Øh, Så her 10 år senere Altså du har fuldstændig flad linje Godt og vel Fra 2013 til 2020 Og så sker der et eller andet Nu går det jo Pænt opad ja. Med millionoverskud Ja hvad sker der, Niels? Hvad knækker i? Lige knap to cifre million overskud. Ja. Og altså, hvad hvad delen er der er sket på de sidste to år? Altså, hvad? Jamen, der skete. Der skete det i Norge ikke? at vi, vi, vi havde et, et team hvor, vi, hvor jeg faktisk i Serbien også, hvor, I, hvor I også har mm. stadigvæk ansat. Men jeg tilbage i, i 16, der, der der afhængede jeg faktisk mere eller mindre det hele til det team. Sådan så jeg sagde bare, I, I kan bare bygge det her, og det er sådan sådan, og sådan, og sådan, og sådan, det skal være. Øhm. Og problemet var bare, at der skete ikke særlig meget derefter, så årene, de gik bare der. Mm. Og jeg, jeg skal bare sige, før 2016, der var det mere eller mindre bare et, uh, et affiliate-projekt, som lå mere eller mindre sådan i, et, i et meget lavt niveau. Ikke? Mm. Så det var derfor, men, men det, der dog skete der i 16, det var, at vi fik bygget den, den første struktur, vi havde nogle udviklere på. Så vi, vi har fået bygget øh, en, en rigtig god platform til at integrere op med de her øh, ting. Og det er det det, det sådan det, vi brugte årene 16, 17, 18 på. Øh, og så til, var det så i øh, slutningen af, af 19, at vi... Øh, vi gik ind igen og så sagde, at vi måske gerne lige overtage det mere direkte her og gå ind og, og sige, hvordan skal vi skal vi vækste det her. Og, og, og hvorfor det? Altså, hvad, hvad, hvad fortalte dig i 2019, at det er værd at bruge tid på, når du på det tidspunkt har lavet seks regnskaber, mm. hvor der ikke er sket noget som helst? Mm. Altså, hvor hvor, hvor jamen, kom vi det havde der nogle... at tro på, at nu nu, nu skal, nu skal ja. der ske noget? Ja, vi havde nogle idéer til, hvordan man skulle købe trafikken ja. mere profitabelt. Og, og det, det var, det, det, det tror jeg, det kræver, at man også selv sætter sig ned og så, og så forstår fuldstændig, hvordan det er, at man skal købe de her ting her, og, og, og skal lære det op, og så ligesom nærmest forstå hver step i rejsen. Mm. Og, og det er noget, jeg faktisk synes er, er, er noget af det allermest interessante, det er, det er sådan medieindkøbsdelen, fordi at folk de kigger meget sådan på, jamen okay, jamen, det her, det, et klik til den, og den branche koster det, at det. Mm. Og øh, i, i stedet for at man sidder og tænker jamen, hvad, Hvis det var at jeg kunne øh, Hvis det var at jeg kunne få mere ud af klikket på en eller anden måde mm. Så dybest set kan jeg jo betale 5% mere end alle andre Og det er sådan lidt at forstå Trafiken købe på samme måde som kunsten købe på en auktion At hvor mange, øh, mange vinder kan, øh, ja, kan der være i en auktion til et, et mm. maleri, der kan kun være én. Ikke? Mm. Det er lidt på samme måde med trafik. Så, der, så man kan fuldstændig rydde bordet, især i nogle lande. Der vil man nærmest kunne gå ind og fuldstændig rydde bordet, hvad du kan være få procent over alle andre. Mm. Uh, og det kan man komme frem til, ved at man har en... en uh, man bruger mere tid på at udbygge sin funnel. Altså man, man dybest set kan tjene mm. lidt mere end alle andre. Men det er så det på den anden side af væggen. Ja. Altså, det er ikke det, du får for surveyen, fordi... Det, det er ligesom fast. Altså, der er en virksomhed, der jo, siger, men, du men, kan få det her for at lave en, en survey. Jo, men for eksempel så er det også noget med, at vi har jo i dag forskellige øh, integrationer, forskellige surveyprodukter. Så in, inviterer vi til, til forskellige andre produkter indenfor. Der, der, der, der ligner man med forskellige andre leverandører. Sådan så, at nogen, der måske er konkurrenter ude i den virkelige verden, de køber lidt samme produkt på en eller anden måde, eller samme bruger på en måde, øh, bare i forskellige... Så vi, vi, vi prøver at sende folk lidt, lidt på, på rundtur, på den måde at signe op flere forskellige steder. Og det er jo en af de måder, hvor vi kan få flere penge ud af, af hvert lead på, end, end hvis det var, vi, vi bare Det er faktisk havde. smart. Hvis du kan få den samme bruger til at tage to service, så får du dobbelt dobbeltbetaling for den samme bruger, du har betalt én gang for. Ja, det kan du godt se. Og der er jo en anden ting ved det, også, ved, der, der er en fordel ved at have mange ja. brands, det er, at, at vi lever jo meget af, hvordan du, vi er synlige i indbakken. Mm. Lad os sige, at du har tre eller fire brands at, at sende til uh, indbakken. Så er der altså meget mere uh, hy hyldeplads, eller hvad man skal kalde det, du uh, optager i, uh, i indbakken, uden at du virker spammy. Hvis det var, at, uh, lad os sige, at vi sender hver anden dag, eller noget eller andet men hvis vi, hvis vi sendte uh, uh, fra fire forskellige domæner, så selvom vi sælger hver anden dag, så hvert domæne i sig selv virker ikke spammy. Men hvis det var, at du havde et uh, domæne, der sendte, hvad ved jeg, tre e-mails om dagen, så folk brugeren, gå fuldstændig amokke. Så brugeren sejner ikke. Ikke, altså, ikke kun op hos Openodo. Hvad hedder det egentlig? Hvad hedder de forskellige platforme? Ja, vi så. har et site, der hedder Metro Opinion, for eksempel, og så et, der hedder Digi Opinion. Vi har et, der hedder Sovimo. Vi har, vi har en Stribank ja, okay. også. Ja. Så, så, så de her brugere her, de ja. ved vi vel principielt set ikke, at det er dig, der har... Altså de signer op på tre forskellige sites, hvor de forsøger at tjene nogle penge. Og nej, så altså, vi gør ikke noget for at skjule, at, nej, nej. at det er ejerskab eller noget. Nej, men det så. tjekker de jo ikke. Oh, nej, nej. nej så, så de signer op på tre forskellige sites, og forsøger på at tjene nogle penge. Øh, og det kan jeg godt se, at det er smart, så virker du ikke spammy i indbanken. Men det er vel principielt også smart på den måde, at så er det tre steder, de skal forsøge at optjene 10 dollars, for at de kan få noget ud. Ja. Jo, det kan man sige. Så der er også øh, lidt der og ja. hente. Jo, jo, det er rigtig nok. Hvor meget af, hvor meget af, hvis du har sådan, det må du have i grove træk, hvor meget af omsætningen ligger i udført arbejde i form af service kontra al den affiliate omsætning, kickback, du kan få af at have så mange brugere på bagkant ved at reklamere for verdens ting og sager? Altså, jeg tror, at, at den store forretning, den, den er vi slet ikke kommet ind i endnu, faktisk. Fordi at, at når, man, når man har så mange brugere, et af vores... Det et af de problemer, vi har lige nu, som vi prøver på at løse, det er, at hvordan... Når, når vi får så mange brugere i lad os sige Nigeria, eller mm. så vi faktisk bliver en, lidt en, en, en spiller i Nigeria, på en eller anden mm. måde og, og mange andre lande, så kan vi jo også gå ind i... I for eksempel e-commerce, og vi kan gå ind i, uh, i alt muligt andet, som også fungerer relativt fornuftigt dernede. Så jeg tror faktisk, at der er, for eksempel hvis man taler, vi kigger på et projekt nu her om e-commerce, uh, regering i mange afrikanske lande, hvor vi har rigtig meget trafik. Og det er uh, jeg var overrasket over, hvor godt, hvor godt det fungerer. hele sådan, de, de har strukturer, der er også uh, køber salg og den slags. Så, så det med at kunne bruge den her data her til også alle mulige andre produkter, øh, som ikke er et decideret øh, survey, mm. fordi mm. egentlig i, i sin grundessens er det jo trafik, vi har. Ja, ja, ja. Så, det, så, det, så jeg tror, at vi misser hele tiden et eller andet. Øh, så vi kan, vi kan hele tiden blive bedre på den her brugen af data på en måde til ja. At, at, at, at... Ja... Øh, og finde har også på sådan dem. noget Offers by Digi Opinion Ja Så tilbud Ja, ja der, der har vi øh. Så finder I sådan de bedste tilbud online Og det, og har, så, det har faktisk været, været, været Og der får I en eller anden, øh, Et eller anden kickback på Ja, det. ja, ja det, det gør vi Kæft, der skal altså en motor til men altså Jamen så har jeg også det, er, det her Det er marginaler, ikke? Altså, det er hele tiden marginaler Go Extreme, extreme Scores på Ja, det er så nogle helt andre projekter, som bare har været... været Outdoors øh, home. Øh, ja, dem der, de er ikke rigtig aktive. Okay, øh, Man metro-opinion er, det er jo ja. så den store, en af ja. de store, ikke? Ja. Og det er de her paid service, earn money online, work from home. Ja. Det Skulle en være proposition Jo, men det skal kan jo, jo også op, sælge. Jo. Sign up, ja, ja. Det <laughs> kan altså, jeg, det jo. Jo. jeg kan jo se, at mange af vores konkurrenter, de er jo også sådan lidt... Hvad De misser pointen nogle gange, fordi at, at, at de, for, de For eksempel så er det en af vores store konkurrenter, der skriver betalt undersøgelse eller pay, paid surveys. Mm. Men for det første, så der, der er der en masse advarselslamper ind i mit hoved, der blinker, hvis vi hører noget paid. Det, det, jamen, hvor meget, og hvordan, og alt muligt andet. Så sådan hele den der objection handling, den er ikke særlig godt håndteret der. Vi, vi plejer at skrive sådan til op til 5 dollars eller et eller andet den stil. For det er meget mere... Det, er meget mere det står der også. Get up to 5 dollars ja. for each survey. Safe and easy payment. Ja, men det er jo, det er jo meget mere... Hvordan er det, det råd at mere tal, talt, folk op til 5 dollars, det, det, det, det er kommer for halvanden? Nå, det er jo et eksempel. Det, det, er, det, det er jo det op til 5 dollars. Det, det, det er jo en meget lang survey, for eksempel. Jo, den er til at tage 25 minutter, men, men så, så, så typisk så bruger vi et, et ord som answer I stedet for survey Fordi det er ikke det, det, man, man får mere sådan Ordet survey Det, det vil være Det, det, lyder, for, det, det forfærdeligt for, forfærdeligt forbinder med, med, med, med arbejde og så videre Ja, forfærdelig kedeligt Ja, ja answer det, det, Hvem kan ikke svare altså. ja. Det er jo dybest det du gør Okay Så, så du masser en masse trafik og, og hvor mange millioner brugere har I lige nu? Øh, jamen jeg tror vi har vel en, øh, hvad skal jeg se, en, jeg tror det er en 16-17 millioner. Åh, oh, det er mange. <laughs> det er set mange. Prøv at, tænk, prøv at tænk, hvad folk vil give for sådan en e-mail-database. Ja. Ja. Altså, hvis, hvis, hvis du sidder for eksempel og... Øh, altså, det er skal, folk, der altså, siger noget op, ikke? Så der jo, man, jo, det er folk, der siger noget øh, øh, øh, øh, øh, op. Men der er jo for eksempel... 7% af dem, der er aktive, eller 50%. Men for eksempel har, en KYC-provider, der hedder Smile Identity. Ja. de laver KWSI til sorte. Og det er fordi, øh, når du er mørk i huden, så har dit øh, kamera på din iPhone svær ved at læse konturerne. Så ja. de laver en, en eller anden stykke software, som ligesom går ind og ændrer kameraopsætningen i din telefon. Mm. Primært nok Android og hvad der nu ellers er i Afrika primært. Så de laver bare KWSI udelukkende nærmest af Afrika. Prøv at forestille dig, hvis de kunne lave sådan en digital wallet, ligesom det der mp 2 eller hvad det hedder, m det der payment-system, de har mm -hmm. i, i, i Kenya. Altså de vil jo sikkert give meget for, at de kunne onboarde hver bruger, ikke? Så bare for hele Afrika på den samme wallet. Så kan du lige pludselig sende penge til mm -hmm. og fra alle lande, jo. Så kan du integrere det sikkert med alt muligt andet, ikke? Men altså, jeg, jeg siger bare, der er jo mange, som sikkert tænker, okay, hvis vi gerne vil tage det land, så vil vi jo gerne have adgang til de brugere. Mm. Og du har dem. I hvert fald ja, nogle af dem ja. Altså der er 50 æ, millioner i Nigeria ikke? Det er det land der vokter hurtigst i hele verden med 50 millioner, der er mere Der er mange mere, der er 200 millioner I Nigeria? Millioner. Der, er, der er 205, 205 millioner i Nigeria ja, jeg, jeg tror de kommer til at være 50 eller 50 eller altså, Det er helt vildt Hold Jeg tror de altså, targeter I, 900 i, i, i millioner Ifølge Google øh, Ifølge Google er der en, en det, man kan kalde for en mellemklasse i Nigeria, på omkring 25 millioner mennesker. 200 millioner? Ja, det er mange! Ja. 200 stænger. Oh. Altså, det er jo Nigeria i, i 2050, 20 det vil sige om um, 25 år -ish. Det kommer til at overtage Kina, ikke? Der skal ja. det være 400. Ja, er ja, så mange. Jo, jo men hvis du, hvis du ser på den yngste generation i uh, Nigeria, og så den yngste generation i uh, Kina, så tror jeg, det er indenfor, jeg kan ikke huske, om det er 8 eller 10 år ude i fremtiden, at de krydser hinanden sådan, så Nigeria har en større... Øh... yngre generation af Kina. Ja, ja det, der er ikke lang tid til, fordi de vinder de der, allerede, de der så... 10 år Kina, bare med befolkningstilvækst. De er jo de er jo, de er jo... Det går helt kaputt. På visse, på visse munge, punkter er jo næsten færdig, som gadesanger allerede. Jo, oh. men altså, det, oh, de synger stadig, De også. synger lidt nu. Ja, men. de er ikke kede af det. Nej, de, de vil gerne til Taiwan. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Og tage jo andet væk til Kina da Nej. Men det synes jeg jeg, lige pause men, til men Instagram det, Men det sy, jeg, kan godt, jeg kan godt lide ideen om Nils, At du tager et eksisterende produkt Hvor du har en stor brugerbase Og siger okay men hvad kan vi gøre her For at kigge på større mulighed For der er helt sikkert Altså aggregere e-commerce og alt muligt andet Som jo essentielt set er den samme forretning Altså du kører trafik ikke Og så håber du på at de konverterer på en eller anden type af produkt Ja Det giver jo sig selv Altså jeg tror man altså, kan spinde flere forskellige virksomheder ud af det her, fordi vi har så godt fat i øh, brugere i, i Afrika. I, men ikke kun i Afrika men det er også for eksempel hvis vi kigger på Sydamerika, Brasilien, der kører vi jo bare igennem, ikke? Og, og Colombia, øh, ja. Mexico Meksiko og så videre. Jamen, hvis du får, på at at du får lad os sige, en halv dollar amerikanske dollar for at lave fem survey om dagen. Altså det er ikke fordi du kan komme langt for en halv dollar, men du vil lige gå ned og købe dig en par cola og en, chips, altså en pose chips, som de jo er svært glade for, specielt i <laughs> Ja. Altså du godt, det, det, er jo en, det er jo et lækre lommepenge for at lade en halv times arbejde. Jo, men jeg tror, at, at mange mennesker, også selv i selv i vores del af verden, vil gøre relativt meget for mikrobetalinger. Mm. Det det er det, det eneste land, hvor vi har haft lidt problemer, det er i Norge. Der, der er det svært at få folk de har at for mange penge? Der, der kommer man over. Mammes Schweiz? Ja, men jeg ved bare lige med Norge, der har vi fået sådan også i supporten nogle gange, nogle, hvor, hvor folk lige spørger sådan, vil folk virkelig gøre noget for det beløb her? Det Så var sådan lidt. <laughs> <laughs> og vil og det de er, virkelig hive hænderne op og lommen? Og det ved jeg godt, at det er sådan lidt når, når der følger en Tesla med i, uh, i Ja, det ja, passet, ikke? Jo. Oh. Ja. Men men uh, <laughs> ah, det går godt i Norge. Så det men det gør det. De det er har ikke et problem det Sovereign Wealth Fund. Det er bedst. Jo, men du har jo sådan lidt privilegieøkonomi i Norge. Det får for nyligt timer også snart. Ja, du bliver er bare i Norge. Nej, men det ved altså. De, øh, øh, øh, vi, vi har en del norske brugere, der også bare bliver ved og uden at cashe ud, hvor vi sådan lidt. Jamen hvorfor, hvorfor? du har jo du har jo helt mange penge øh, på din konto her. Du casher ikke ud. Så jeg tror mere, at de gør det sådan øh, er øh, lyst for at hjælpe verden ikke sådan med. Jo. Besvare Coca Cola ja. Man vil have mere sukker i sin cola ja, og, <laughs> og, det vil man, og det vil man gerne ja. okay. kan, kan du prøve at sige lidt om øh, Jeg tror vi har nogenlunde forstået sådan for Forretningen Og at, øh, at det går godt Det har vi også forstået Det kan jeg det læse ud af regnskaber. Jeg elsker jo, regnskaber Det er jo regnskabssæsonen lige nu Det er ja. næsten hver dag Så kommer der en ny information for mig Det er jeg så... <laughs> helt vild med ja. <laughs> Jeg så den. Da dagen den kom ud Det kan du være sikker på Niels Hvordan, hvordan er setup'et i dag? Altså er det alle medarbejdere i Biograd? Eller, og hvor mange øh, er I? Og så er det dig og den anden Niels, ja. der ja. har væk. Hvem laver hvad? Ja. ja øh... Jamen Niels og jeg har... Har han været med helt fra starten. Niels? Han har været med helt fra starten. I kan jo godt lide at drikke øl sammen, ved jeg. Ja, ja. Vi kan, vi kan jeg vil gerne kan. have en invitation. Han har jo et bryggeri også. Jamen jeg vil gerne ja, have jeg en Det vil vi gerne se. Også. Det er... Send en indvej til ved dig. Ja. Og vi er ikke Der skal da lige have et lille fra der. Og vi ja, er, vi er nogle, ikke i bil. Uh, det, ja. det synes jeg er fair. Det synes ja. jeg også er dejligt. <laughs> Men uh, jamen, jamen, Nils og jeg, vi, vi, har jo, vi har kørt det her hele vejen sammen. Og man kan sige, at vores roller har været lidt uh, mixet sammen. Han kommer jo fra en baggrund, hvor han har kørt uh, hvad kan man sige, de her per, per klik byråer op uh, i forskellige lande. Um, og... Og det har, det, jeg har jo også øh, øh, selv siddet og rodet meget med det her øh, med at kunne købe trafik og så videre. Det fascinerer mig egentlig ret meget, hele det her med, med trafikindkøb. Mm. Så vi, jeg tror, vi deler lidt den her, den her fascination omkring, hvordan hvad skal der til for, at man kan købe til en billigere pris end andre. Ja, det er meget med at sidde og optimere, optimere, optimere. Ja, men det er også sådan, det, er, det er ikke kun billig pris, men det er også noget med volumen selvfølgelig. Ja. Øhm, Jamen det hører så, jo med. Så Hvis ikke du kan købe så hører du jeg, ikke for volumen. Vi, vi, vi, er, vi er meget inde i det område der, og så har vi ansat Rasmus, der bor i Svendborg, øh, som har en, en byrå øh, for tid, og har drevet noget e-commerce selv osv. Så, videre. Øh, så det, det er egentlig ret godt det her med at få en, en person ind, som, som har noget, noget erhvervserfaring, og så har drevet virksomhed selv, som, øh, øh, det bliver han træt af at drive øh, e-handel. Drive e Okay. Også bare fordi man ikke havde ferie med børn Er han noget. main driftsmanden så? Så han er, han, er, han er meget ind over vores Det, det man kan kalde for sådan innovationsholdet Altså hvad er det for nogle nye produkter vi går ind i Hvad er det for nogle setups i forhold til at kontakte folk Med e-mails eller push eller andet, mm. andet? Så sidder han bare arbejdet nede i Svendborg Ja, han sidder og arbejder i Svendborg oh. ja. Ja. Ja, ja. Og så, så har vi jo ellers alle ansat i uh, Biograd Og så så står der det, teamet andet. Jamen vi har en 15-16 mand lige nu Så... Deromkring. Og det er det, der skal til. Og hvad, hvad består det af? Det består af et par stykker, der sidder og faciliterer betalinger. Ja. Og, så og de faciliterer vel kun, hvis det går galt? Eller noget af den stil? Altså det, eller sætter payment flows op? Og ja, vi har også sådan der er sådan noget fraud detection, også, hvor vi har noget, der, er, det der, er, der er sådan en øh, en del der. Ja, er der nok noget transaktionsmonitoring, der går ind og ud? Og ja, det er, der. det er der. Og det er også sådan, at vi, vi kan jo godt se, at der faktisk er en del, som, øh, altså, hvor at jeg ved ikke, det er jo folk fra Kina eller Rusland eller Nordkorea, der prøver på at, på at snyde okay. øh, med, med, med bots og så videre. Ikke? Så ja. det, det har man jo det problem. Ja, ja det er rigtigt. Og hvad, og, hvad, og hvad er teamet ellers? Altså hvad skal man ellers bruge? Så sidder der ja. et par stykker ud over formentlig, som er eller, der sidder på stykker der er mega gode til det her med apps altså, og mailflows. Øh, vi har fire udviklere lige nu, og det er også sådan vi investerer lige nu i, også i og i kan sige, øh, maskinlæring eller AI øh, fordi der ligger så meget for os i at blive bedre til at forudsige hvad det er vi skal ramme folk med rent marketingmæssigt mm. øhm, og, og så har vi øh, og så ellers arbejder alle andre i, i vores marketing team og det mm. er med at sætte landingssider op det er øh, landing pages mail flows ja. ads paid ja. ads, ja. ads. Ja. display ads yes. Ja, og så, vel, og så har I så den samme survey motor på tværs af siderne vi har den samme motor på tværs af alting så alting det bliver jo, man kan sige okay. så vi har sådan et flow og så på et tidspunkt der deler det sig bare i de forskellige sites sagt. Ja, altså så, så er der jo nogle sites, der har permission til nogle ting, og så, så, det, så vi deler jo ikke data 20 over så der er jo også noget datasikkerhed og alt muligt andet. Hvor fanden har du den data hen? Altså du må, I må også have noget sikkerhed omkring, at du opbevarer data på 16-17 millioner. Altså. Ja, ja men, men det er jo noget af det. Faktisk kan man sige, at næsten ja, mere end halvdelen af arbejdet fra vores udviklingsteam er jo i, i, for, i forhold til sikkerhed og, og, og, og setup og skalerbarhed. Jeg kan huske, da vi, hvis vi ikke give nogle år har tilbage, da vi ikke havde det? så mange brugere. Hvad? Og hvordan kører I jeres server-setup? Jamen, øh, vi har, vi har, øh, det er baseret på Amazon. Okay. Det hele. Så, øh, så I betaler for cloud. Har I en fantastisk høj regning på det? Ja, det er sådan en rigevel. Tror du, hvad du slår, slår et UIF derude? Tror, jeg du ved du det ikke. Tror du, du Det ved jeg ikke, hvad han. Hvad betaler han. Han bruger 100.000 i måneden. At Basecamp, de gav altså 500.000 i måneden. Ja, det er også noget. Basecamp, de gav 500.000 dollar i måneden. Ja, det er flot. <laughs> det der er god pris. Der skal vi helst det. Og Amazon. De har jo skiftet nu til, til deres eget. Ja, men det kan heller, det, det kan betale sig, når du er så stor. Men, men der altså, er mange, der argumenterer ikke. for, at det også bare bedre kan betale sig for nogle virksomheder at have deres egne server, fordi... du skal være meget... Du skal være meget altså, det vil Nej, jo være det det det noget. noget her. Og... Jeg tror ikke, du skal være så stor. Jeg tror bare, du skal gide og at sætte dig ind i det. Jo, men der er jo også nogle firmaer, der leverer nærmest den infrastruktur, hvor det så de meget ja. på en måde. Du jo, men vi, vi kunne også have vores setup meget billigere hos Hedsner for eksempel. Altså, det koster nærmest en tindel, en ja. del eller sådan noget. Men, men det kan ikke lige så meget. Altså, Nej. Du har ikke helt de samme options. Næ. Nej, altså det er jo, man, man kan så sige, at nogle gange er det bare en, det er jo en, en udgift, du måske kunne optimere, men omvendt så er det vigtigt? sådan lidt... Jeg hvis det virker, vi og, og det... I år, der forsøger vi, at vi ikke kan begynde at skrue regningen lidt ned igen. Ja, gør I det? Ja, vi skruede meget op sidste år. Jeg tror, vi tit. tidoblet. Det var meget flot. <laughs> det, er, det er jo det forkerte sted, at tidoblet er <laughs> på ja, det. Ja, det er det. Så nu forsøger vi at køre den en lille smule ned men igen. Men de sidder så på det datasikkerhed. Ja. Primært sådan ja. to, nærmest. Fuld tid, eller hvad? Har ja, fire, Ja, Men to af dem sidder så primært på... Et særligt at støtte på Ham Rasmus, det Rasmus er også relativt ny, jeg okay, okay, okay, okay. Ja. Var, var han med til, til Team Cubato på Nodo arrangementet? Nej, det var han ikke faktisk. Øh, han var med på turen lige der før. Okay. Øh, der var et eller andet der. Vi andet skal snart ned igen. Jeg vil ja, gerne med. Det er fedt. Nu har jeg også råd til det. Eller ja. snart. Ja, du var jo med til vores... Øh... Stor fest. Ja, det var det meget sjovt var det? Det var et fedt arrangement. Vi havde fået lavet vores egen pengesædler jo der, Jeg har, det, jeg, jeg, jeg, det jeg, det har med jeg har set det Pengesædler De med dig Mark Lukas ja. ja. Hold kæft det var sjovt <laughs> Det var fedt Og Biograd Casino der ud. Ja. Nej, ja. <laughs> det er fedt dernede Vi kan anbefale hvis vi tager til sådan en uh, yugo-tur Ja yugo-tur er fedt Det er Lige også fedt at tage ind og spise igang. på Hotel Moskva <laughs> synes jeg også kan noget sådan lidt og ja, men... place, kan ja, Det er interessant Og Titus Place kan Altså Madera derover, den også Har du Udicere. overnattet i Tissue Sweden endnu? Nej, ikke endnu den Har du en af de der? Vi da Ja, vi buggede Ja, vi kom Ja, Der kom kroner oh, Så ja, okay. vi kunne ikke komme derned Men vi der skal bo i den Ja Den var billig 1000 kroner per nat Ja, ja Det er ikke så dårligt Nej, man kunne sove mange det var altså Det 200 kvadratmeter 200 kvadratmeter det er en ret stor for 1000 kroner per nat? Det er... Den var lidt afdanket, vil jeg så sige. Ja, den trækker var... til en opdatering. Ja, den kunne godt lige have fået en stor Jeg tror, at han har kørt nogle gode aftener der. Ja, jeg tror også, han har haft nogle vanvittige aftener. Men der er jo også sådan en mausoleum. Jeg har aldrig været rigtig ude og se... Vi er haft, der. vi var ja, Det er en del, en del Det er en del af juboturen. Du skal godt nok lige skubbe bilen i gang selv, men ellers så er du gået. <laughs> Jamen, jeg har været... 100 gange i Serbien, men, men jeg har jo ikke... Jeg har ikke set men var det, det der ikke... Size. Det var da også dig, der satte os op med den der jugotur. Det da ikke mening. Jo, men det, jeg tror, det var... Du sender bare folk afsted. Mag jeg har forsøgt at få send, Jeg har haft nogen ansatte på, på jugotur, men jeg har forsøgt flere gange, hvor det er out of season, der er lukket. <laughs> så altså, Det er ikke altid, de vil tjene penge. Nej. De, de holder nej, nej, lukket ja. nogle gange. Så nej, nej, vi, vi vil ikke. Kan du ikke huske, at vi fik det der shot. Den er pæret øh, sejlet. Ja, det var, en det var ikke sejlet, men det sådan... Ja, rakket ja. der. Og så sådan en, mærkelig, har sådan en mærkelig cola, eller sådan en soda, mærkelig sodavand, så meget helvedes. Vi fik jeg, også de der, jeg der kiks. masse mærkelige ting dernede, men det er jo også sådan... Vi en fik sådan, det er sådan, det er sådan af nogle af gamle sovjetkiks, hvor -kiks. du kunne... Ja, plasmakiks. Ja. Ja. Hvor de er så gode, men de er også så kvalitet, så, så <laughs> at du kan tage den op foran munden, og så kan du sidde og trække vejret igennem den. <laughs> Det er sådan nærmest en helt kvalitet i sig selv. Nej, ja. Ja, det var spændende. Nå, men nu har vi snakket til lidt omkring Openodo. Øh, Openodo. Vi skal også høre om de andre. Jamen nu skifter vi, for det er dem, der har gået 40 minutter. Så nu skifter vi lige til de andre forretninger, lige foran for opdager ja. på det hele. Ja. Øhm, ja, kan du ikke give en, en kort intro til begge works? Hvad, foregår, eller hvad laver I der? Ja. Og... Teamcubate, og så kan vi jo lige tale lidt og ned i det. Og det. Det. Det, det sjove er jo, at de to virksomheder hænger jo lidt sammen, faktisk. Mm. Ikke? Det er jo sådan lidt, at begge her er faktisk et, ja, et spin-off af, af teamcub Ja. Og teamcub er jo igen lidt et spin-off af, at jeg kom til Serbien med Opinodo i sin tid. Så det er, kan man sige, at det hele hænger sådan lidt sammen. Øh, så så teamcub er jo, er jo der, hvor vi, øh, vi møder virksomheder, ligesom for eksempel Resights, da der, øh, der vi snakkede sammen dengang, der... der, der Rykket i hotelpælene fra, jeg tror, det var Barcelona til, til Serbien. Og ansat uh, et, par, et par folk gennem os på det tidspunkt. der mere eller mindre rykket ind på, på vores kontor. Sådan, uh, har, du set, har du set det seneste opdateret for Vasili? Nej. Der er Han ikke. er jo stoppet som udvikler og åbnet en bar. En russisk bar. Ja. Den russiske bjørn. Den russiske bjørn ja. <laughs> Så sådan er det. Ja. Ja, ja. Ja, det... Det, det, det var... Der var ja. Silly. altså det er jo det det lidt sådan nogle spøjsthyver, men jo også kommer øh, ja. forbi. Det må man sige. Ja. Det må man sige. Men, men ja, øh, Tinkerbate, det, det er jo det vi finder, det er jo øh, udviklere, og, og alt muligt andet, i øvrigt det også. Det er jo sådan, men, men meget, primært, meget du, udviklere design. Er det meget udviklere designer, udvikler design. er meget udviklere design. Ja, udviklere design til, til andre øh, danske virksomheder, typisk. Øh, så vi... Øh, vi arbejder, vi arbejder primært sammen med virksomheder, som er det, vi kan kalde for, for mikro-til-små mikro virksomheder. Mm. Æ, så det, lige så snart, at man kommer op og er måske en, en 50-plus-mand eller noget af den stil, så, så er der ligesom en, en, en del, der, der måske kan og vil selv på en eller anden måde. Eller, mm. øh, så, så vi arbejder rigtig godt sammen med, med dem, som er af de lidt mindre virksomheder, som vi måske også kan spejle os selv øh, meget mere i. Og, og, og hjælper til med også at, at, at finde de rigtige folk og det, det har været jo lidt let i nogle, nogle perioder og så er det blevet ret svært og det blev ret dyrt også at finde de rigtige fordi priserne jo også stak af på, på udviklere osv især under corona årene mm. Ja. Og, øh, og så bagefter er, er hele det her marked for, for fundet virksomheder jo også faldet meget sammen. Øh, i, øh, hele, så, hele det vise i fundet Techspace ja. er ikke krakuleret måske et hårdt ord, men i hvert fald ikke lige så og man kan sige, lige at lige vi, har, vi har også har oplevet, at, at der måske er en, en ja, 30-40% af, af vores øh, ansatte, der faktisk måtte øh, afskedes. Ja, der har jo været sådan lidt sådan nogle nye virksomheder, der ansatte, som har øh, måske også haft en forretningsmodel, der har været mere øh, tilpasset. Øh, Et 2023-økonomien og så videre. Mm. Men der har været en del af, hvor det har været rigtig hårdt, tror jeg også sådan, at man, man, man regner med, at der er en, en virkelighed, og så viser den virkelighed sig ikke at være, være helt sand. Mm. Og det er jo, det er jo ja... Ærgerligt for det, Ja, det er super ærgerligt ikke? Fordi Det er også nogle gange Hvor der er rigtig gode ting Der, der bare ikke får mere ild øh, Eller penge Eller øh, Og det, og det øh, Ja Det er der ikke ja. så meget at sige til men, øh, men sådan er det Men hvis man vil høre mere om Timmy Så er det faktisk Vi De har fundet en episode 43 At vi sidst udgav med Niels ja. Det er den 22. marts 2020 Der tog vi en tur til biogras Der kan man også høre om forretningen Ja i det afsnit. Det var din første podcast nogensinde, Niels. Ja, det var altså. Nu har I jo er egen. Ja. Det, øh, vi, vi, vi har lidt pause på den her. Ja, det, det vi er vi jo glade for. Så får vi lidt flere lyttere. Ja, det er ja. <laughs> med trafikken, ikke? Ja. ja det så er det, der vækstrejsen. Ja. ja. Der ja. er altid grønt lys hos os. Nu er der rødt lys hos jer. ja. Men, men øh, altså TeamKibet er jo øh, stadigvæk øh, øh, i live, og, og har det egentlig udmærket, vil jeg sige. Altså der er, jo, der er vækst nogle steder, og der, og der er også udfordringer andre steder. Mm. Øh, hvor mange er I dernede nu? Og det samme kontor, som da jeg var der? Nej, det er et nyt kontor, vi har fået. Vi har Vi har fået et helt nyt kontor. Åh, hvor lækkert. Så faktisk er det Becky, der har det kontor, vi flyttede ud af. Ah. Og... Uh, har de stadig det? Ja Så det begge de. sidder stadig på 3. om i den der Ja og, Men med begge er jo nok den virksomhed sådan Er de to der lige pt vokser mest Eller det er det Ja uh, det må man sige Hvor uh, mange fuldtidsansatte er der I, i TeamCub8 Team Altså ja, som er ansat for, ja, for os andre. og andre der er lige knap 80. Lige 80. Lige. 80? Ja. 80. Og da vi var der, var der 70. Så det er gået lidt op måske, og så lidt tilbage Det er gået igen. op, og så er det gået ret meget tilbage ja, 70 også. 70 ja. ja, der var 70, for det står i, i beskrivelsen. Nå, ja, okay. Ja. Men det er... Øhm, så det er gået det, op og ned igen? Ja, og så er det gået ret meget ned også. Hvor meget var I over på top? 130? Ja, men, ja altså, det er noget af den stil her. Ja. Jamen det mener jeg, fordi jeg tror, jeg mødte op på Svanevej, ja. hvor du sagde, Der var der var der god bis. Ja, det faktisk, altså... Det, det, I antal hoder i hvert fald. Det er jo aldrig sjovt at skulle betale løn. Jo, men der, der, har, været, der har været væsentligt flere, og, og så er der røget en del fra, og det, det harmonerer rigtig godt med, at, at vi, vi har haft nogle mange af de virksomheder inden, som også måske har haft nogle, øh, nogle problemer øh, i, den, i det miljø, man kom ind i. Ja. Mm -hmm. uh, high burn rates. Ja, yeah, altså yeah. det... Måske har man ikke helt sin forretningsidé 100% på plads endnu, øh, kæmper lidt der, og, og, og det er jo også sådan, det er nogle gange, og det synes jeg også er, er, mm. er helt okay. Og jeg, ja, der, der har været nogle år, hvor at, at man, man jo også fik en del penge til alle mulige forskellige idéer, og, og de dage er jo sådan mere eller mindre over nu. Ja, de har talt for nuværende. For du ja, og jeg tror det også, det, det vil nok komme tilbage på et tidspunkt. Der er sådan en tendens til, at man måske også overreagerer en lille smule. Og, og, jo, men jeg, tror, der er to, jeg tror, der er to ting i det. Det er jo nok både, at øh, mange virksomheder ja, man sige, alle virksomheder, der ikke er cashflow positive, hvilket af de fleste af jeres kunder forestiller mig i TeamCubate, Men de har kottet, fordi de skal kotte deres bøn, fordi det ikke ja. tage at rejse penge. Det er ligesom det ene men det andet er nok også, at efter Corona og et par år med remote work, så er der mange også mere corporate virksomheder, som har hyret mere remote, som sætter et pres på eller sætter et pres på priserne, altså det, det får priserne til at udjævne sig på tværs af landet, fordi ja. vi havde på et tidspunkt rigtig svært ved at vi skulle hyre en masse udviklere, men vi, altså, vi havde svært ved at finde det i, i find nok i, i Serbien. Vi er svært ved at finde nok i Danmark, så begyndte jeg at kigge på, kunne vi prøve Rumænien, kunne vi prøve Ukraine, kunne ja. vi prøve Polen, kunne vi prøve Portugal. Og det var relativt svært alle steder ja. Ja. i en periode. Det er over et år siden. Det er noget helt andet nu. Ikke? Men priserne var, var ret tæt på hinanden på tværs. Altså det var cirka des, selvfølgelig er det lidt højere herhjemme, end det er sådan nogle steder. Der er selvfølgelig en forskel i, i lønningsniveauet. Men det var ikke så voldsomt Nej, en forskel. fordi hvis man går nogle, nogle flere år tilbage, så var der faktisk en ret stor forskel mellem lønningsniveauet i Danmark og, og i alle mulige andre lande. Mm. Og det har nok udlignet sig rigtig meget for udviklere, lige præcis. Ja, lige præcis ja. Men det vi så kan se også, at der er en, en rigtig, rigtig god mulighed, øh, for det er jo alle dem, der bygger virksomheder, som er mere baseret på, øh, man kan sige, salg og marketing, mm. som, som det aktive, man bygger op. Ja, man bygger lidt, øh, det, der er... Ja, jeg, altså jeg, jeg har lige ansat en, en enorm dygtig uh, Google Ads ekspert, uh, hvor jeg vil sige, at det, er, det, det, det der er der er rigtig meget kvalitet for pengene og hente, mm. og jeg tror også, at man kan man kan fastholde folk bedre, fordi der er bare færre virksomheder, som uh, som, som klarer sig godt internationalt i uh, i de markeder hernede. Mm. Ja. Mm. Og det. Men der er i hvert fald sket en, en, en ændring der. Så det var jo så lidt til den, den ærgerlige side, at der er en ja, ja. forretning, som er vækstet, og så gået lidt ned. Ja. Heldigvis er Open Ordo stedet så meget mere, det, ja, det går nok. Jamen, det øh. tror jeg, at Mark Lukasen er ærgerlige over ikke at ikke være med i. Det kan ske. Ham skal vi ned og optage med i Portugal. Så må vi spørge, han han spørge, han. spørge ham. Ja. Men han er jo nok også glad for, at det går godt i Becky. Works går jo så ja. godt. Og prøv lige at fortælle Works for den nye forlytteren. Ja, altså... Begge works er jo opstået lidt som et, et spin-off, fordi vi kunne se, at der var en del virksomheder, der havde behov for, for bogholder og finansielt talent også. Så vi havde nogle et par danske virksomheder, vi hjalp i sin tid med at finde bogholder i Serbien. Og så fik vi dem trænet til economic, eller hvad man nu bruger, mm. og sådan noget mere eller mindre forstå dansk skat og lovgivning og så videre, der og kunne, kunne se... Ja, den slags, ikke? Så, så øh, fik vi på et tidspunkt en hollandsk kunde, øh, som hedder Ibeo, hvor der var to, øh, to stifter, der hedder Schurt og Gert. Det, der, hvad der hedder de? Schurt og Gert. Er det hollandske navn? Det er hollandske navn. Det er okay. ligesom ja, det det Søren og okay. Gert, eller hvad ved jeg. Ja. Schurt <laughs> <"Sjort> og Gert. <laughs> Men... Men, øh, men de, øh, de begyndte så også med at ansætte, øh, der, de, der åbenbart var det hollandske marked fuldstændig umuligt i forhold til øh, alt sådan finansielle medarbejdere. Okay. Og, øh, og, og det gik rigtig godt. Øh, vi, vi, vi, lavede, vi byggede sådan lidt, et, en slags skole eller academy, kalder vi det, hvor man så uddanner dem, giver dem ligesom sådan et par ugers uddannelse i, i det lokale, og så er de mere eller mindre good to go øh, mm. til at glide ind i virksomheden. <clears throat> og øh, øh, på et tidspunkt så, så, øh, så snakkede vi, vi mere og mere med og så forelskede vi os lidt i det her hollandsk-belgiske marked der for øh, for finansielle medarbejdere. Men skulle de bruge mange? Altså hvad laver de? Ja, men altså de hvad skulle bruge det, relativt, altså de skulle bruge en til stykker eller noget af den stil, ikke? Altså, det er en relativt stor virksomhed. Ja, eller vi havde... var det et revisionshus? Det, man kan sige det var et revisionshus nærmest, ikke? Ja, okay. Ja. Sådan, øh, de, de havde meget med restauranter og så videre, der er oplevelsesindustrien hmm. at gøre. Okay, så de lavede bogføringen for dem, ja. og så fandt de ud af, det var for bøvløder og få medarbejdere i ja. Holland yes. Det var nemmere at få dem, det og var billigere i Serbien. Det var, det var billigere i Serbien, simpelthen. Ja. ja. Og øhm, øhm, de, øh, vi, vi snakkede sådan lidt varme på hinanden om, omkring, at... at øh, var det dem, du havde nede på besøg den ja. gang Ja det kan godt være ja, Nå, de, var der. de var i de Beograd var der. Ja De var i Beograd dengang Op på uh, Marmars Shelter ja, ja de var ja. med til morgenmad den ene dag de Ja var. Fordi Mark Lucas han sad og snakker hollandsk Ja, ja det kan han jo Ja det kan Det er lang hyld Yes men, øh, men, men vi snakker lidt varme på At og prøve at, sure. at, at bygge noget sammen Med de her to øh, hollandske fyre der Entreprenører Ja Så det øh, No sooner said than done Og så øh, gik vi i gang med, med det med dem og, og det gik meget langsomt til at begynde med. Der var mere eller mindre kun dem selv som kunde. Mm. Men, men, men, men på et tidspunkt så fik vi ligesom hul på, på, på byllen, på byllen i, i Holland og Belgien. Var det dem, der lavede så til andre firmaer? Eller hvor kom den her Ivo? Jeg tror, at det er sådan lidt at det bare var en lang salgscyklus på en eller anden måde, at få de her virksomheder i Bejerholm-segmentet eller sådan noget, den stil, overbeviste om, at, at det var en rigtig god idé at, at, at få folk øh, flippet over fra Deloitte og alle mulige andre steder i uh, Serbien, og så få dem onboardet hos dem. Mm. Og det okay. er jo dybest set lidt det, der vores forretning er. Så I sælger til revisionshuse eller til direkte til virksomheder, eller begge? Vi sælger kun til revisionshuse faktisk i dag. Okay, okay. jeg troede faktisk, det ja. var til virksomheder eller andre altså vi gør det gerne hvis det er, der er der nogen der har behov for op, så det. Hvis, jeg så hvis jeg ja, står med et, et urgent behov for at få lavet bogføring i et hollands bogføringssystem, så kan Det kunne jeg være ikke. dansk. Det være dansk. Ja, selvfølgelig. Stadig. Vi har folk der laver dansk også. Det. Economic. Ja. Okay. Selvfølgelig. Har du der sæt for en også. fuldtids øh, medarbejder eller Jeg tror det er lige voldsomt nok. Jeg bruger halvanden time om ugen. Ja. Men altså hver halvanden time hver? Ja, ja tid ja, med Lars. Ja, ja, ja. For Lars ja. er det åbenbart ja. ikke noget værd. Han sidder gør det bare søndag. Jeg gør, det bare søndag. Jeg gør ja, ja. det bare søndag, det er en problem. Men det er også meget godt at kunne se det selv, ikke? Når man, øh... oh. Men nogle virksomheder har bare jo. et andet behov. Lad os sige det sådan. At der, det, måske har de lavet for mange problemer for sig selv, mm. øh, som kræver folk, der sidder og arbejder lidt med det. Ja. Men, men, men hvordan... Altså nu bliver det så, et, så må du sælge den her. Men hvis jeg nu skulle, skulle have en siddende og kommunikere med ja. i Serbien, hvad med betalinger, når jeg skal ind og lave en bankoverførsel for et eller andet, til til jer til Team Cube 8? Ja. Vil jeg kunne for altså? Jamen det, øh, det? er til. Ja. Ja. Altså det det kommer jo an på hvor i, I det setups, setups jeg selv har Altså bare, bare for eksempel i uh, Opinodo og men der, der har jeg jo uh, Christina eller Maria Til at sidde og lave betalinger hele tiden Ja det, okay. det er ikke noget problem Nej også fordi Det er jo ikke fordi Det er sådan et lovløst land i Serbien Hvis de lige altså, sidder og overfører ja, alle Maria pengene Maria til fra så. Ja. Kan jeg ikke bare få hende Hvorfor? Den kender jeg Nå, ja. <laughs> Jamen du kan få din egen Maria og der, Som du kommer <laughs> til Maria 2.0 <laughs> <laughs> Det. Men det er jo ikke for fordi Vi var ude de... med hende og hendes kæresis bradda, der Ja Ja det betyder ven Bratda Bratda Der var knald på I, I... Var, I var simpelthen på byture der eller hvad Ja, ja men det. vi kørte jo videre efter Ja Efter festen ikke Så var vi lige oppe i den der Cerbergade med Cerbermusik og Brosten Fik du en pizza ikke med pølsehånd i skorpen Nej, det fik jeg ikke <laughs> Det fik jeg ikke Det var altså god Okay så det er simpelthen en revisionshus, I sælger ind til der? Ja. Og har været plus 100 eller sådan noget efterhånden? Ja, altså jeg tror, det var i øh, oktober eller november, vi krydsede 100 øh, revisorer an, øh, ansat der. Øh, og, eller, og vi er, har jo... På hvor mange kunder? Altså er det på 10 kunder, eller er det på... Er det flere, okay. faktisk? Jeg tror, det er en... Jeg tror, det er en Okay, jeg kan ikke huske det I lige i hovedet her en, jo, en, Det er jo små tal i forhold 15 til 20 16 millioner borgere Ja, ja, det er rigtigt nok men, ja, ja. 5 kunder men, øh, men det er jo stadigvæk en, en øh, Jeg tror det er en otte mand Vi ansætter netto Om måneden Altså også med frafald frafæld og Så, ja. altså det, så der, der er ligesom en ret god vækst, Så man kan sige, at vi, vi fordobler jo Mere eller mindre med, medarbejderstaben i, øh, I 2023 Og hvordan tænker I så om at komme til andre lande Altså nu, nu har I set jer varme på og kært, her. Ja. Hvad, Tyskland, hvad med, ja, hvad med altså andre lande i nærligget Luxembourg? Er Luxembourg. <laughs> altså, <laughs> Tyskland er jo en sjov case, ikke, fordi at, at de har et, et system... Øh, ja, der, der tror jeg ikke, du regler. kan få lov til at tage det udenlands. Ja, jo, men deres ekonomik, det hedder DATEV. Og det er sådan noget, der skal ligge på en server i kælderen nærmest. Det er noget gammelt noget. Ja, de de, de, de regner med, at de, at de laver en... Digital løsning 2055. Ja, sådan et eller andet, det er om 2-3 år eller sådan eller andet, og okay. så kommer der en eller anden cloud-ting. Ja, lad os se. Men, men alle tyske selskaber skal være på det der dag til, det er stort set. Ja, men hvis man så går til sådan noget som... Altså Svejt og Star, de har lige fået lavet et digitalt lønprogram, begge ja. Og i Luxembourg, er de jo sidder med summer og penge, som virkelig... Jeg ved så ikke, om de bliver tjekket igennem, men det burde de nok... Schweiz må da være meget optimeret og på også i forhold Frankrig, til... Frankrig, hvis du alligevel er i Belgien, løn, så snakker de jo også bare fransk. Ja. Spanien, ja, ja. det er jo bare fransk men anden... Uh, det er meget den hollandske del af Belgien, vi er i dog. Okay. Altså, så det er sænders. Ja. Okay. Men, øh, okay. men, men, men ja... Øh, men der er selvfølgelig en grund til at kigge, altså, at kigge andre det, der steder det er jo også Holland og Belgien er jo nogle dyre lande, der hvor hvis du tager til Spanias, du kan hyre en bogforholder For 5 euro i timen sikkert Altså vi har nogle, nogle øh, ret store kunder I øh, Israel Så ja. det er så ligesom det er, det er ligesom den der weird Også på revision Ja. De kan også godt lide at tælle penge <laughs> Det ved jeg det ikke hvem, hvem kan ikke det ja. <laughs> Det er det. Okay, og hvor, hvordan er det kommet på plads? Altså, hvor kom det var fra? Mark Lucasen, var det nogen af dem, der var nede og, og lave uh, Belgrade Waterfront? Det Jamen, jeg israeler? tror, Mark og Short, de var... Jeg så jo sådan nogle billeder, hvor de var på stranden i Israel der på et tidspunkt. Okay. Jeg ved ikke, om de... Nede at få en falafel og smide surferbrætter ned på gafestriben og trække ja. <laughs> mange hårde bølge. Og så fandt de en eller anden israelereviser, som tænkte, jeg skal da have nogen i Serbien. Ja, ja. Fordi vi er ved at bygge Belgrade Waterfront alligevel. Jeg kan ikke huske, om det er israeler eller araber, men der... er skal jeg i hvert fald ikke kalde israeler for iharaber. Nej, det du er ikke. Jeg sagde også over eller. Ja. Jamen det er meget sjovt i, i Serbien, når man ser jo, at der er relativt mange fra Israel, og der er også relativt mange fra, fra de mellemøstlige lande. Altså jeg tror, at hele det der Belgrade Waterfront er jo, er jo mere eller mindre sådan noget penge ned fra, jamen, fra, fra Duben Ja, ja det, jeg, jeg <laughs> kan ikke huske, hvor det er fra, men det er, det er nede fra mellemøsten et eller andet sted. Du skal jo snart til Duben skal du? Øh, ikke hvad jeg ved af. Så er det også nogle andre, jeg har tænkt på, som skulle til dubben. Men det kan da godt være. Nej, det var en fra Gastros der skulle ja. til dubben. Okay, Nej, jeg har ikke lige i øh, planerne. Vi skal planer snakke til, til, til igen. Ja, men skal... sk kender du Lars Holger fra Ilikvido? Ja, Ilikvido. Nej, ikke, ikke personligt. Ja. Ham skal vi ned og besøge, og jeg tror, vi skal have dig Mark Lukas med. Ja. ja. Han, er rigtig, han er rigtig sjov. Han kører rundt <laughs> Han elsker dubben. Han kører rundt i sådan en... De har solgt til Visma. Ja. Han, kører, han har købt sådan en Porsche Panamera, og sådan den i guld. Nej, Men det nej. er også meget. Hvor, han kan godt lide li penge også. Han er flyttet derned eller hvad? Nu. Ja, det kan okay. være, du kunne ham, at han er også en hund for ansat uh, remote. Okay. Han havde jo 50 filipiner til at starte med at sidde og klikke back end, så vidt jeg har hørt. Okay. For hele deres system, der de startede ud... Fordi han kunne ligesom lave proof of concept ved at sige til den her Filippiner, når det her sker, så skal du klikke her. Når det her sker, så skal du klikke herover. Okay, så i stedet for at kode det, så tog han bare... Ligesom Men det var et Ja. Ja, fedt. Liquid. Så startede han med, i stedet for at skulle okay, starte jeg, jeg husker, med at kode de, hele... De, uh, de var rimelig hardcore på, uh, på telefonkald på et tidspunkt. Ja, ja det var. godt at ringe. Ja, han har C2'en her. Det var, meget, ja, det var meget svært for mig at forstå, hvad det var, de lavede. Det forstod jeg heller ikke. Fordi det var, fordi, det var, var sådan der. lidt en uh, man fik et ja, opkab det er frem engang der regnskaberne det var der mange der ikke forstod. Det, men ja, Visma der forstod det lande. godt fordi jeg da betalt for dem. Om, om, om, men det, har det første det blev likvido. <laughs> ja, det er rigtigt. Men men hvis køber de ikke også sådan alt hvad der er inden for det segment ikke fordi de, det er i hvert fald alt hvad der ligner kunne tjene penge. Jeg De har jeg lige købt credit, credit row kreditrow. Ja, det var sidste år. Ja, det var sidste år. De tjener ikke penge i år der. Nej, der er lige kommet regnskab i dag. Det er ikke en VC case. Det er faktisk også et godt spørgsmål, hvad man gør der. Ja, altså. men, det, men det er jo også en anden sag. Det er også en anden sag, men jo, de køber meget inden for, for ERP og løn, og ja, alt hvad der lugter der af. Ja. ja. Men ikke kun det. Men ikke kun det, også bredere. B2B sags, Ja. Har du andre forretninger i gang? Eller skal det? Nope. Nej, jeg tror. Altså, jeg, jeg, har et, øh, jeg har et projekt med min, øh, med min kone øh, i ja. forhold, til, som, som også er. Øh, lige lidt in for medie Så altså, der sidder vi også og laver lidt sådan tilbage til rødderne med at lave lidt af projekter. Og sådan det det, det hygger vi os med. Okay. Men <laughs> og hvordan er, hvem men, er der med i. Apnotor. Øh, der er 10 der ikke er ejet dig, Niels. Ja. Hvem er det? Det er, det er faktisk min, øh, min svigerfar, der har det de er okay. 10 der. Det er meget sjovt, ikke? Fordi han han datter har Juno. Ja. Fordi de har aldrig svaret os. Nej, Juno? Ja. Jeg ikke ja. Ja. skulle ikke få noget bagværk De skulle ikke optage med os. Men han har så... Han skød lidt penge i, til at starte Ja, han skød på lidt penge i, til at starte med, da det, da det, var, det var et affiliate-projekt. Det er jo egentlig bare... Øh, jo en god investering ikke, kan man sige ja det, det må var man jo sige det var 200.000 ja han gav for 10 dem ja. har han fået tilbage dem har det var han fået li tilbage ja. Ligesom hende, og han kom sløjet ja han kunne også han kunne Nå, få jo ja, sådan. ja. ja, ja. Det var så 10%. Men din svier han lavede så en god livet det ja, sand, jo jo men altså jeg, jeg synes jo det, jo det er jo også noget med timing og, og se jamen altså det, det jo, du kan jo prøve at tænke på det samme da da Rescience var der i ringede ned fra fra, fra Barcelona, Barcelona der ikke hvor I sad i jeres lille lejlighed dernede mm. der, ikke? det det var det var det var andre tider ja og hvor det var så lidt med at du var på vej til til et ja, konsulentjob ja, ja jeg var på vej til duben ja, ja. Og så der kan man sige at hvis det, det, er, hvis det. Er på det niveau hvor man investerer i en case så er det bare noget andet ja øh, og det Ja, jamen det er jo noget med at komme, komme tidligt ind, men det, det har jo selvfølgelig også bare en markant højere risiko. Det hører jo med. Altså, det er jo, jo. derfor, man får en laver valuation, og måske også, ikke nødvendigvis, man måske skal være mere aktiv i casen for at hjælpe tingene i gang. Men ja. det er jo det er nok også det, der er sjovest, synes altså, jeg. Man kan sige for Opinoto har det ikke været noget sådan, det har aldrig rigtig været noget problem, fordi at det, det Om man har 50 eller 45 procent Det er ikke sådan det store for mig Nej mm. uh, det er ikke så meget okay. Og, og, og, og jamen, vi har altid haft et godt, et godt samarbejde Med ham Så uh, han har jo sit et, et family office uh, Som han kører der For en, en række Britiske og så osv Okay så han, Men din han, han er ikke britter han Nej han er dansker Hvad er han så med de britter at gøre Hvorfor det Ja, men det ved jeg ikke, det er af hans kunder, der er derovre fra. Det er jo, øh... hvis man har penge, så skal man jo lade dem i City of London. Og der Jamen, der er noget best. med jersey og lidt forskelligt, du ved. <laughs> Jamen det er rigtigt. Det er bedst. Jo, men altså. Man skal jo ikke. Det er kun os andre, der har det hele i Danmark og bare betaler. Ja, men er er han du, også? der er du jo god ved det danske samfund, Nils. Jamen det er, jeg Jamen, synes det er rigtigt. også, det er, jo, det er jo. Men er han også øh, far til du? Rasmus Mikkelov? Nej med samme det er samme familie? Det samme familie. Hvis nok på Rasmus Smilovs... Altså, Rasmus Smilov havde vist ikke Smilov Og Han har giftet sig, sig, sig til det. Navnet, så vidt jeg ved. Okay. Du holder timer? Ja, det ved jeg ikke. Det, det, er det, det er det, folk kender mig ved. Ja, det ja. kan jeg godt forstå. Så, øh. Men hvad skal der så ske i år? Så skal du bare øh, vækste øh, de forskellige vækse fortsat. Ja, altså jeg tror at Man kan sige at 2022 for Opinodo gik jo Ret godt, så vi fik et godt Overskud og Så videre. Så, så jeg tror at vi, at vi Kan nok Jeg går efter at vi Laver en, en, en 3-4 dobling Af det i år I overskud? Ja Åh, det, bliver, det bliver godt Det er da rart øh, Jeg vil gerne så, købe altså, 10% Ja <laughs> Det er jo et mål. Så, men til videre, så ser det jo fornuftigt ud, ikke. Så det, ja. altså, vi havde vores bedste måned her i øh, marts nogensinde. Så det, det, var, det var rigtig godt. Det er del med dejligt. Det er, det er virkelig dejligt. Jeg øh, med det. Ja, altså, men tak. Men det er jo. Det er jo også nogle gange, at det er lidt de, de her ting. Det, det, det tager lidt tid og sådan, hvor man, øh, man skal blive ved. <laughs> Man skal blive ved længe. Det kan jo se, det er jo 10 år inde i, i, i den case nu. ikke? Jo, og det, det man, med, man ikke kan se fokus. ud fra, fra regnskaber alene, det er jo også, at, at vi har jo haft udvikler ansat i mange, mange år. Mm. Uh, og og det, det, det med, at man, man har en vision omkring, hvad er det for noget, man gerne vil bygge. Og, altså vi snakkede om på et tidspunkt, at vi har en maskine, der vil kunne klare så meget mere data, end det, som den sidder og, og, og hygger sig med lige på det tidspunkt der. Uh, men det har vi jo så ligesom... Det, det, det har bare været en rigtig god investering for os, at vi, vi byggede og byggede og byggede øhm, over en længere periode, for at lige pludselig så, så, så var der jo faktisk data til at, at komme ind i det, da vi så løste den anden side. Mm. Øhm, så det var, det var ret godt. Der er knald på det. Der er knald på det. Skal vi ikke sige, at det var det, vi har? Det kan jo godt være, at har ændret sig. Det har det helt sikkert. Vi skal jo have din, din livret. Det er vores standardspørgsmål. Nå ja. ja. Min livart. Ja. ja. Altså lige nu, lige nu der er min livret lidt det som min uh, som min uh, min børns livret er. Det jeg tror det er, det er boller i kage Boller i kage? Ja, jeg tror det det holder simpelthen det, det det er alle elsker det lige nu. Så det det er, Ned med det. Ja. Jeg har aldrig været stor på boller i kaj, må Nej. Nej, det har jeg faktisk heller ikke været sådan... Jeg mangler det sprøde element. Når de har ristet ovenpå eller sådan Det er ikke dumt. Bud. Ja, jeg tror, det er sådan lidt en ny kærlighed for mig her, efter at ja, jeg kan se, at det virker. Så, ja. så bliver man så glad for ting, der virker. Okay. Ja, det er rart, når de boller kommer lidt i Det var Hvor gamle er den ældste nu? Han er 11. Hvorfor det 11? skal snart ja. konfirmeres, så. Ja. ja. Så, um, puha. Ja. De bliver ældre, altså det er jo... Ja, det, det går med tiden. I er jo også en lidt yngre generation, ja. Sådan, uh, ja, lidt. Ikke ja. meget. Nej, det er ikke til at se på Mark Lucas heller da. Han lever der ligesom langs. Hvad, hvad er du, slut 30'erne eller sådan noget? Nej, jeg, jeg er faktisk øh, 42. Nå, for det Så, Hva? ja. Hvad er Mark Lucas? Er 8, 39 Ja, han er i 30'erne, jeg stadig kan ikke lige huske. Sige 30. 39 Ja, ja slut 30'erne, ja. tænker jeg. Ja. Ja. ja, han er lige lidt yngre end mig. Okay. Midt slut 30'erne. Ja. Har vi, and, har vi andre, som vi skal have op til tænke på? For jeg kan ikke jeg kunne svarene fra sidste gang på Stanbosch-shows. Jamen det kan jeg da heller ikke. Men det har da også ændret sig. Hvad er din øh, den bedste app på din telefon? <laughs> Og øh, jeg tror, den den app, jeg nok bruger mest af sådan ting, der ikke lige at, er, er decideret noget med business at gøre, det, det er nok øh, øh, YouTube Premium, Er, ja. er jeg er jeg rigtig glad for. Hvad ser du på YouTube? men nu hører han så. Jamen, jamen, jeg tror, jeg hører mere, fordi det er også sådan noget med, at jeg, jeg har nogle... Så kan nogle, du telefonen og lægge den lomme. Ja. Der, der er jo også sådan nogle af, nogle af de folk, jeg, jeg, jeg godt kan lide ind for sådan affiliate marketing og den slags, de er sådan lidt nogle halskæve eksistenser. Mm. Der øh, er de, de man kan sagtens høre dem uden at se billedet på. Så det <laughs> <så> er... <det, laughs> så, så, det, det fede ved YouTube Premium, det er faktisk, at man kan slå billedet fra, Så man kan, når man kører i bil eller et eller andet i så tager jeg bare og sætter lyden på, så hører jeg bare øh, video, audio-delen mm, af video, ja. øh, Fordi jeg, jeg kan vildt godt lide den måde, YouTube-formatet er i forhold til, at man destillerer det lidt mere inden for 15 minutter, eller hvad det er. Mm. Øh, men, og de, de er mega gode til at holde min opmærksomhed omkring de her pointer. Ja. Øh, så det så er... Det, Okay, men det ja. er business-oriented content, ja, det er det. som du... det er det. Helt klart. Konsumer. Ja, jeg kan, altså, jeg, jeg kan godt lide sådan forskellige områder. Jeg kan godt lide sådan et geopolitik, og jeg ja, kan godt lide også business, spændende. og så videre. Der. Så det er, det er lidt inden for de områder, jeg... jeg Hvad er det bedste køb til under tusind kroner, ned siden Altså, det var jeg ikke... Det det er et godt Det går Det er godt nok svært, det er er godt købt, Altså, jeg var nede, jeg var nede, jeg var nede på havnen i Rungsted i går og købte, Så var vi inde sammen med min kone og jeg og, og, og i, da, i fiskehandlen der her. Der købte vi, der købte sådan et lille stykke laks her. Så tænkte jeg lige sådan, vi tager der et stykke laks efter, kommer vi kommer ind der, ikke? Der, jeg, jeg er der, jeg er aldrig dernede, der, der nede, selvom jeg bor i byen. Ikke? Men men men okay, skal give den så så er jeg bare sådan. Jamen, altså, jeg sagde, jamen, du får også rabat. På det, der, der er ti procent Der er, 10, eller, der er jo et andet det er eller Så det, det var var et lille stykke laks der, det kostede 450 kroner her, ikke? så det, jeg tænkte, men, det, men det var et, det var laks Så har det da ikke været så smart igen, altså, det, sådan det lige... var sådan her. Okay. Du, ja okay. men jeg, synes, jeg synes det var dyrt. Ja, det er dyrt, men det var. Det går altså. nok Niels. Men det var, men der er uh, udbytte, så går det. Jo, altså, det er også sådan lidt, <laughs> <laughs> Men det er ikke så Jeg tror det sjove er jo, at, at at det her med at... De, jeg, jeg er jo ikke den store shopper, faktisk. Men altså, du er flyttet ikke... væk fra Nørrebro, så? Ja. Ja, det, det er lang tid siden. Ja, ja, det er hus. Ja, det, det er kan det, jeg konstatere. Ja. Men hvem ejer det i Ja, jeg bor til leje. Nå, for Ja. Jamen man skal også være fleksibel. Det, øh, altså vi, vi har vi prøvede at finde et hus der i, øh, i området der, men så, så, så tænker vi bare, at vi leger bare et andet lige nu. Mm. Fordi jeg er sådan lidt i tvivl om, når man flytter til en ny by, at skal vi passer, være her, eller skal vi passer det ind med børn og så ved det, ja. inden man tager og, og køber for meget. Så. Det kan du forstå. Nå, men det er da dejligt. Og så, så skal vi have en bog, du kan anbefale til vores lyttere. Ja, øhm, det er ikke så mange bøger, jeg faktisk læser. Nå, det, det kan også være en YouTube-video. Den er lidt at komme hjem. Ja. Øh, jamen det kan jo godt være lidt begge dele måske, så, ikke? fordi at jeg har, jeg, der, der er en øh, YouTuber, som jeg synes er. er han, har, han har jo skrevet en bog her, som, som jeg har læst, og der, der er ret interessant. Øh, som er, det er mere inden for geopolitik, øh, mm. som jeg synes er et, et ret interessant område også til at forstå verden mm. lidt omkring, hvad er det der kommer til at ske i forhold til... USA og Kina og, og alle de her forskellige andre ting. Det, det, det, det giver bare rigtig god viden også til, at, hvordan man skal drive en især en international virksomhed. Hvad han? Peter Sein, hed uh, han. SCO'en. han. Ja. Uh, jeg prøver at give et link til. Uh, Peter. Og. Han har skrevet en bog, der hedder The End of the World is Just the Beginning, som handler lidt omkring øh, den her øh, afglobalisering, der, der er i gang nu. Øh, også hvordan altså, hans bud er, at, at, at USA på mange måder alligevel vil komme ud og være vinder øh, i det her game, der ligger bagefter. Det er jo belejligt, når man er amerikaner. Jo, jo, det er rigtig nok. Men, men der er også argumenter for det, kan mm. man sige, ikke? Sådan, hvis man kigger på Demografi og, og mange andre ting Cyhan og geopolitics Men det er, de, de, The de, end of the world is just the beginning For 2022 Men han har også nogle ældre Ser det ud til Faktisk Peter Henry Cyhan Han, han American. har også United Nations Scramble for power in an ungoverned world 22. Men det er også Det er ret interessant også Hvis der, man for eksempel går ind i, i nogle af de her øh, områder som for eksempel Afrika og, og Sydamerika osv., og som vi jo arbejder en del med, at de har bare ungdommen. De har, altså der, der er ligesom nogle, nogle ting, hvordan man ser verden i dag, også sådan forretningsmæssigt, som måske ikke kommer til at være helt på samme måde, hvis du bare kigger et år ti frem. Eller, øh, og der, der mm. synes jeg bare, der er nogle der, der, der er bare nogle virkelig interessante udviklinger i gang. Der. Ja. Så man kan lære meget af Og der er sådan et godt felt derover. Så det, det er sådan lidt min Min nørdinteresse der Ja, men det var sjovt Det er godt Jamen fedt, du vil komme ind, Lige give en update på, på sagerne. Ja, Ja, tak for det Nils Så må det vi på tur til Bøvegrad Eller Lissabon. Ja, ja. En okay, vi skal da endelig tilbage til Bøvegrad det, ja, det er, er altid sjovt Ja, men jeg har også lovet at Mark Kom ned og kigge Lige lidt. Se, ja der kan. Har du været dernede? Ja, jeg skal den ned faktisk her øh, næste uge. Okay. Ja, eller om to. Jeg kan lige huske, er. Jamen, Der skal vi jo til tage. Det er ikke så meget. Letland og Island. Ja. Hvad sker der? Det ved ikke. I skulle tur, du, du skulle se nogle blokkøer. Og kigge til den russiske grænse måske. Nå, ja. ja, vi skal lige over, lige at se, om vi kan sende ret kig over. Kigge ind, hvordan status er på stemning. den anden side af hegnet. Ja. <laughs> jeg tror der er stemning. Jeg tror der også der er lukket i grænse. Det er lidt presse. <laughs> ja, jeg tror ikke bare du kører over grænsen for at tage på casino længere. Nej. Sidst jeg var i Italien, det var fuldt med på de casinoer, der, du skal spille på casinoer i Østeuropa, sådan er det bare. Jo, men er Italien ikke også sådan en tredjedel russisk nærmest, eller hvad? Det... Jo, det bliver spændende, men det vi det tror ikke. over tage temperaturen. Mærke stemningen, Tag en kigger og der ses. Der kommer, der kommer en op til Petersburg. lytterne på stemningen i, i de baltiske lande. Ja, men Estland er jo sådan en rigtig krop-pop-nation, de kan jo det hele. De kan nemlig det hele. Det kan de. Men det, det må vi over og eftertjekke, om de kan. Det er derfor, at faktisk står i Balkan. Ja. Ikke Balkan. Helt. Baltikum. Ja, Baltikum. Jamen, det jeg tror de kan begge dele. Ja. Baltikum over Balkan. er not same, same. Nej, det, det er det Det er Balkan er lidt mere, lidt mere syd på. Ja, det god stemning. Jamen, øh, lad os holde Det var vores øh, episode med Niels Timmer. Sat med, med vildt. ja. Journalist for fra Metro Express Bare gået selv den en gang rigtig avis Nej, <laughs> det, det var han ikke glad for sidst Så det, vi håber ikke han hører aftronen så Nej, men det tror jeg godt han kan leve med nu Gået fra blogger til millionær at Det må man sige Kæft han har det fedt ja. Og så, han nyder sit liv Man kan virkelig mærke på ham, han er bare glad ja. Han synes det er så grineren det han laver Jamen det tror jeg virkelig også det er Også fordi han, han, er, ligesom, han er ligesom med i flere forretninger øh, På én gang Ja og hvis øh, men meget... man har nogle gode teams alle steder, så det er ikke sådan, han... Han, har, han, han er blevet god til at delegere. At ja, må man sige. Nu slår klokken 15.30 på dagen, hvor øh, der er Aalborg Karneval. Ja. Noget, som Lars og jeg ynder at være til, men som vi øh, ikke nåede til i år. Vi nåede den ikke i år. Nej, jeg ved, vi ved ikke, om det er er der. Nej, altså, men, det tror jeg ikke. Men neve, det kan være, han holder lille karneval op, i de dyre rækker, deroppe, hvor han bor nu. ja. En ting, vi skal have ordnet på et tidspunkt, det er, at vi skal ned til Niels' øh, forretningspartner, Mark Lukas, som er er flyttet til Portugal. Og øh, der skylder vi en tur. Vi skylder et visit ned i Læsberg. Ja, det gør vi. Det, gør vi. Det, det, det skal vi nok give en update på. Og ellers så kan vi sige, at vi snakker en lille smule om, hvis der stadig er nogen, der lytter med på det her tidspunkt, at lave lidt om i konceptet Så det kan være at uh, I hører mere om det på et tidspunkt Den næste der kommer er givetvis en special Fordi ja, vi skal det er berøre der, Det er regnskabssæson Det er regnskabssæson mm -hmm. Og vi skal berøre lidt på de regnskaber der kommer ud For de er bare gode ja, der er meget fedt. Ikke at de er plus men der er meget godt <laughs> Det er fedt Vi kommer lige omkring et par stykker ja. Så det glæder jeg til næste episode Og med det så tror jeg bare vi skal lukke af Og sige Mojne Moin!